Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 321. boldog új évet adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok, és ugye elgondolkodtak azon, hogy miért kívánom boldog új évet így. Hát mi január 25 én vesszük fel ezt, így majd meghallgatjátok az adást 20 még sokkal többedikén vagy akár február elején, azért, mert eddig mindig sikerült ellógnunk azt, hogy elkezdjünk beszélni tulajdonképpen a mostani dolgokról, mert évet összegeztünk, meg aztán évet összegeztünk, aztán összegeztük Joe Biden-t és Donald Trumpot, és felszívódtunk az anyagi és antényeg ütközésének robbanásában, de most már azért csak el kell kezdeni beszélni valami aktuálisról. Szóval boldog új évet, sziasztok! Én is boldog új évet kívánok, Póli Ferenc Ferenc beszél, és úgy, ahogy Kelt mondja, igen, igen, mindig, mindig való elkanyarodtunk a komoly, rendes évkezdéstől, bár mondjuk ez meg nem tudom, hogy olyan fajta évkezdés lesz, ahol majd latolgatjuk, hogy mi jöhet ebben az évben. Kicsit latolgathatjuk. kicskedvez egy kicsit latolgatni, hogy milyen ebben az évben? Szerintem nagy dolgok fognak történni 2021-ben, de nagyon nagyok. Hát figyelj, ismét meg fognak halni híres emberek. Jó, ez nem olyan érdekes. Annyiban szerintem érdekes, hogy ez, ez folyamatosan történik, mármint a híres emberek meghalása is, és Covid-tól, meg mindentől függetlenül, mert hogy egyre több híres ember van, beértünk abba a táguló tölcsérbe, amikor nem tudom a század előn volt összesen három híres ember egy, egy országban, három, mint a énekes, vagy hőstenor, és, és haladunk afelé, amikor 101 darab kis híres ember van, akik... Instagram influencerek és alapvetően szappannal fotózkodnak 24 per hét. És mivel egyre több híres ember van, azért egyre több híres ember halálról fogunk hallani, ami egy ilyen furcsa percepciót eredményezhet, mint hogyha az emberek közben nem. Hát igen. Jó, igen, ez így lesz szerintem is. Ez a trend már egy ideje él. De szerintem ennél még ennél is fontosabb dolgok is fognak történni. Az egyik egész biztosan az lesz szerintem, hogy minden komoly szereplő valami módon el fog kezdeni próbálni fogást találni a nagy social network vagy mondjuk, hogy a nagy tech cégeken, ami ugye már egy kicsit elkezdődött 2020-ban, csak olyan felemásan sikerült, mert közben jött a Covid, meg pár ilyen marhaság. De én azt gondolom, hogy van egy amerikai elnökünk, aki egyfelől lekötelezettje ezeknek a cégeknek, talán másfelől viszont az egész hátországa azt akarja, hogy itten valami szabályozás legyen, meg még az ellenzéke is ezt akarja. Van egy Kínánk, aki neki állt adóztatni a digitális bizniszt, és egyébként is, e, e, hát jó, mondjuk neki már nem kell milyen bosszút, bosszút állni, ő inkább a rossz végén lesz az ugráltatásnak. Van Most egy eu aki... A digitális bizniszt kezdte, bocsánat, hanem a, a kis ö, újsütető pénzügyi cégeit, pusztán azért, hogy ne hozzanak létre egy 2008-ashoz hasonló válságot, még véletlenül sem. Hát jó, jó, igen, igaz, és ez valóban nem ugyanaz, mint hogyha digitális bizniszel szarakodna. Azt nem tudom, hogy aztán ezt nem tudja félreérteni, vagy jó ürücsként használni valaki, és az amúgy is, hát itt a küszöbünkön toporgó, egyrészt végre fizessenek rendesen ezek a tech cégek adót, másrészt pedig ne törölhessék le, csak úgy ukmunk fuk egy... -e köztársasági elnöknek a Twitter profilját, mondjuk. Jó, ez a másik, amit hozzá akartam, hogy minden fontos szereplő, továbbá Varga Judit, Igen. <gül> próbálja meg szíroztatni majd a nagy tech-cégeket, igen. Igen, igen, igen, bár én, na mindegy, erre fogunk ma még bővebben beszélni, de szóval szerintem 2021 egyik ilyen egész éven áthúzódó fejleménye az lesz, hogy, hogy kicsit ilyen rendszerezettebben fognak neki esni a a tech cégeknek, mint azt tették tavaly, meg tavaly előtt. Egyébként az EU szerintem mostanra még nem, tehát idén még nem. Nagyon sok mindent fognak mondani a témáról. Igen, mondani fognak sok mindent, én is így gondolom. De hogy a, a szabályozás még nincsen abban az állapotban, hogy, hogy tegyenek is, az 2022 és inkább 23, mire, mire ezek a törvények átmennek, addig, hát hogy is mondjam, nagyon sok politikus lehet még venni lobbisták által. Na jó, de addig lehet, hogy lesznek nemzeti hatáskörben meghozott egyedi szabályozások csak azért, hogy haladjunk már, kérem szépen, vagy azért, hogy ne szóljon bele az EU, hogy mi hogyan szabályozunk, nem tudom. Át, ez aztán majd ki kell küldeni az írekhez a, nem tudom, a magyar határvadászokat, hogy büntessék be az, a Facebookot, vagy idomított. De szerintem, me szerintem meg lehet csinálni egyébként, nem, nem, úgy fog, de ez nem úgy fog történni, hogy kimegy két és perli a Facebookot, szerintem hanem mondjuk kötelezően kiadják a három nagy net Magyarországon, hogy, hogy először csak egy hónapra, aztán fél évre csak bizonyos szájtokat tegyenek elérhetővé a Facebookon. Mondjuk. Ezt lehet, de ennek a politikai ára ahhoz, hogy, hogy könnyű legyen meglépni? Ezért fogalmaztam át még reptében, hogy csak bizonyos szájtokat tegyenek elérhetővé a Facebookon, mert igen, a Facebookot betiltani azt azért nem lehet, és nem fogják és minden károgónak is üzenem ezt bátran, mert hogy hát az nekik is egy iszonyatosan fontos kommunikációs terep, sőt, igazán ők masterolták ki, mármint a jelenlegi kormány oldala masterolta ki a social médiának a megfelelő politikai célok iránti használatát, Viszont akkor kihasználnám azt, hogy most egy kis boros hordóban állok és beszélhetek a néphez. Hogy nekem tök gyakran szemből az előző évben az, hogy, hogy a hülye magyarok azok csak akkor állnak fel, amikor olyan felesleges dalgokért kell tüntetni, mint a net, és ő netadó tüntetés volt az utolsó. utolsó nagy tűnt, mert senki nem akart plusz 500 forintot fizetni a áldozat használatáért. Ami És le, lehet, hogy ezt már mondtam egyébként adásban mindegy is, szerintem nagyon rossz olvasata ennek az egésznek. Mert a, az internet ez egy olyan olyan szabadságszimbólum, ami nem a plusz 500 forintról szól, hanem az, hogy itt aztán én tényleg azt csinálok, amit akarok. Ha szeretném, akkor beírova, nem tudom én, a YouTube-ba, a facebook hogy Orbán Viktor egy hód, és akkor én bele, nagyon beleírtam abba, az, abba a Facebook-ba. Tehát hogy nagyobb volt ez ügy annál, mint, mint hogy plusz 500 forint. Így van, és ez most is ilyen nagy lenne, és épp ezért sem fogják bántani igazán a Facebookot, hát hiszen gondoljunk bele. Azért, tehát, ha, ha egyszer megszűnne a Facebook, akkor az, aki ezt elérné, hogy itthon megszűnjen a Facebook, az azért elvesztené a következő választásokat. Tehát a Facebook tiltásával párhuzamosan be kell tiltani a parlamenti demokráciát, és abban egészen biztos vagyok. Igen, még a nagyon szomorú. A biztonsági kedvet lágyfaszúzzuk le. Magyar szélső jobbosok sem a végkontaktján tartják a kapcsolat egymással. Igen, igen, így van. És nem ez szóval. Ezt pontosan tudják azon az oldalon, és ahol most nagy, nagy szavakat mondanak. Mindazonáltal nagyon sokféleképpen el lehet érni különféle kompromisszumokat szerintem, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem nevetséges kísérlet lesz ez a tavaszi szabályozás, hanem valami látványos, csak olyan értelemben nem lesz semmiféle valódi foganat, hogy nem látunk majd semmit, csak azt, hogy hiába jelentjük fel a nem tudom milyen oldalt, azt majd mégse veszile a facebook az egyébként rendkívül vicces, hogy a, a Fidesz most kivételesen berendeződött az EU mögé teljesen más indokokkal és teljesen más céllal, de az, amit uh, Varga Katalin, Orban Judit. Jelenlegi szá, Judit, bocsánat, igen, jelenlegi szája mond, az uh, nem különbözik attól, amit Merkelnek a szóvivője, vagy uh, amit Macronnak a szóvivő nyilatkozott, amikor letiltották Trumpot. És így mondjuk sokkal nehezebb is belekötni. Már nem igen, nekünk, igen. hanem úgy általában azért. Az, az Oldalról. És egyébként te, te tudod, hogy mondjuk tényleg Macron meg Merkel szó, kb. mit mondott? mármint hogy mi a bajuk azzal, hogy betiltották Trumpot? Hogy egy magánvállalat ne döntse el, hogy egy politikai aktor az beszélhet-e, vagy sem a népéhez? Nagyjából ez volt. Az a baj, nem tudom fejből, de mindjárt előveszem a múlt heti mancsban megjelent cikkemnek az utolsó vázlatát, ami kéznél van. Trump.doc. Nyilván. Nem Trump.doc aláhúzás, v2 aláhúzás, Final, final. a fixed, real, nuked, faszom, e, pontododsz, igen. Hát így is lehetne, de nem, ez, ez kivételesen rendesen volt. A szólásszabadság korlátozása a törvényes, szó, korlátozásának a törvényes, törvényes korlátokon belül kell történni, nem pedig a médiaplatformok menedzsmentjének döntése szerint. A német kormány szerint a közösségi platformok működtetőjének komoly felelőssége van, hogy a politikai kommunikációt nem mérgezik hazugság hogy és vagy erőszakra való bújta, bújtogatás. mondta ezt uh, Steven Seibelt. Melyike? Merkel sajtó ője. Erre viszonylag könnyűnek tűnik úgy válaszolni, ha én lennék a Facebook, biztos azt mondanám, szerintem ők is azt mondják, hogy oké, okay, lehet azt, hogy mi csak a törvények betartását várjuk el a felhasználóinktól, és uh, akkor mondanánk is, hogy mely cikkelyeket sértett meg az a felhasználónk, akit emiatt aztán betiltottunk. Ja, persze, csak utána oda lehet menni, hogy hogy kedves barátaim, eddig a Community Standardnek a betartatásán közben legalább kettős mértét alkalmaztok, hiszen azt, amit Donald Trump kimondott, azt nem mondhatta ki más, tehát ezt könnyű rájuk sütni. Hát ezt igen, de erre könnyű azt válaszolni, hogy oké, okay, de a kettős mérce az nem ütközik törvénybe. Törvénybe nem, de hogyha a cég a saját szabályait nem Tartja be, azt nehéz pozitívan kommunikálni. Igen, azt nehéz. Tehát, hogy átlátható átlá politikát szeretnénk elvárni ettől a cégtől, mert különben, és, és itt ilyen hosszú három pontot kimondom a végén. Jó, én, ha most akkor én játszom a, a Facebook szóvévőjét, akkor azt mondom, hogy természetesen törekszünk a minél átláthatóbb kommunikációra. Van még kérdés? É, igen, igen, igen. Egy hónapon belül szeretnénk garanciákat erre. Továbbá szívesen látjuk már zuckerberg Berlin a következő időpontban tartott meghallgatáson. Reméljük, hogy nagy Britanniával szemben az EU-ba eljön, mert hát igazán szomorú lenne, ha nem büzlőtelnénk. Nem biztos, hogy akkor ráér, Mark, de igen, értem, értem, amit mondasz. Európa egy fontos piac a Facebooknak, ugyanakkor szerintem egyelőre nehéz fogást találni a Facebookon. És társain. Főleg nem ez ügyben, főleg úgy, hogy titokban egy kicsit. Tehát szerintem az összes politikus azt gondolta, hogy na, á, tehát az, hogy a Trumpot végre letiltották, az igazán jó. máshol meg milyen ijesztő, mert akkor engem is letilthatnak. Szóval mindenkiben ez a kettősség munkát. De ezt ö, eddig is lehetett tudni, hogy, ö, hogy a Facebook bárkit letilthat. Persze. Mint ahogy bármely politikusnál sokkal kisebb figura, tehát a random youtuber azt tudja, hogyha beköltözik valaki máska platformjára, akkor onnantól kezdve az ő bevétele teljesen és tökéletesen attól függ, hogy aznap reggel, hogy ébrednek a moderátorok. Hát elvileg azok is szabályok mentén működnek, és elvileg, ha ki tudod ismerni a szabályozást, akkor meg is tudsz annak felelni, ha meg akarsz. Igen, de ez, hogyha valaki beküld a legfrissebb videódra egy, hogy, hívják, hogy bocsánat, kopyrájtot sértettél, akkor neked igen hosszasan kell levelezni ahhoz, hogy, hogy visszakapd a videódot, amit addig vagy nem nincsen monetizálva, vagy nem is látható. Szerintem, ami ebből az egészből igazán érdekes, vagy mondjuk, hogy több szót érdemel, az az, hogy, hogy ez a két érvrendszer, hogy hol feszül egymásnak, és, és hol van az igazság vajon. Mi szerint az egyik érrendszer ugye az, hogy... hogy a Facebook és társai olyan nagyjá váltak, hogy lényegében közszolgálati vagy, vagy közműszerű funkciókat látnak el, és ez nem helyes, hogyha ez magánkézben van, úgyhogy ezzel kell valamit kezdenünk, de nem államosítjuk ennek ányire, mert egyébként erre a másik érvrendszer meg azt mondja, hogy hát akkor tessék államos a céget, vagy hogyha magánkézben van a cég, akkor ne tessék belebeszélni vagy hogy magáncég miért ne dönthessen a saját működési szabályairól, amíg azok nem ütköznek törvénybe. Jó, akkor csinálunk olyan törvényt, hogy törvénybe ütközzenek, mondja erre az állam. És hogy, szóval valóban, meddig magáncég mi, mikor sért társadalmi érdeket a működése? Tehát az USA kívül, ahol deklaráltan nincsen mondjuk gyűlöletbeszéd törvény, több más országban van. Tehát ott, ott nem kell megcsinálni ezt a törvényt, mert már megvan emiatt lehet tárgyalni ennek a betartatásáról. Hát igen, igen. Tehát, hogy ha, ha az országnak van egy szaronológia lesz, de van egy szabályozása arról, hogy mi számít iható víznek, abban mennyi patkánytetem, valamint nitrogénes műtrágya lehet, akkor az számon kérheti, az egyébként akár más országban és emiatt multinacionális helyi vízmű tulajdonostól, hogy a megadott patkánytetem szintet ne lépje át. Igen dettó ugyanezen a Facebook tehát hogy a Szevasz nálunk, mi úgy tartjuk, hogy nem lehet más kisebbsége ellen lázítani. Betudott tartatni? Hát ő... Hát ő, megpróbálom, és aztán nem tudom, ha egyébként akkor mondjátok, hogy mi van, ha nem sikerül. Mert most mit mondhatnak, hogy becsukjuk a szájtot? Akkor... Nem, igazából akkor eu belül pert ennek a ír Leányvállalat ellen. Hiszen, hogy a hirdetni lehet, akkor, van, akkor, akkor jelen van egy fél lábbal Európában. De egyébként nem, nem területen kívüli ez a család. persze, de hogy milyen pert lehet, vagy fognak ellen ilyen, egy ilyen helyzetben intént. Tehát megsérti a, a működésével, akár még nem szándékosan is, de megsérti valamelyik tagállam törvényeit egy cég. Akkor, akkor mit kártérítési pert indítanak ellene, vagy, ilyen, vagy megbüntetik? Vagy, vagy büntető törvénykönyvbe ütközés miatt büntetőpert indítanak. És akkor kit a írországi CO-t fogják besukni a bőribe? Na ez egy csak jó kérdés, nem tudom. Amúgy, tehát hogyha van írországi CO, akkor valószínűleg neki kell nyugtalan aludni. Én nem aggódnék a helyében, de, de jaj, ő a logikus célpont kb. Igen, igen, hát láttuk már olyat, hogy kanadai reptéren egyszer csak kikapták a sorból a kínai nagyvállalatnak, nem, bocsánat, dél-koreai nagyvállalatnak a... Nem, a Huawei-nek a gazdasági igazgatóját vették. Ja, igen, akkor csak kínai vállalatnak a gazdasági igazgatóját. Szóval igen, lehet ilyet, el, el lehet képzelni. Na, hát, hogy visszakanyarodjunk eredeti el felvetésünkhöz, én szerintem 2021-ben egyen izgalmasabb dolgok fognak történni, a nagy tech cégek szabályozása körül, mint 2020-ban történtek. Bocs, még egy dolgot hozzátennék, hogy ez a legvícesebb dolog nem a Huawei ügy volt, az elmúlt, hát azt hiszem, öt évből. Én azt hiszem, tavaly történt, de lehet, hogy tavaly előtt összefolynak ezek az évek. Hanem amikor a Renault-Nissan koncern francia elnöke úgynevezett nagybőgőtokban menekült Japánból egészen Líbiáig, ja, hogy igen. lene a rendkívül buzgó japán ügyesség, aki addig nem emelváltott, amíg 99,8%-ban el nem ítél valakit legalább börtönre. az... A sokkal szebb volt. Igen. Eleve mindig szép, amikor, amikor vezérigazgatók pukonak elő hangszerek tökéiből. Igen, igen, és ha azt gondolnátok, hogy Kelt most ironizál vagy túl, az akkor nem, nem, ez pontosan itt történt, szó szerint. Úgyhogy semmi, semmi túlzás nincs. Menne. Szóval, na jó, meglátjuk, mi lesz a nagy tech cégekkel. Egyébként én azt gondolom, hogy még egy dolog lesz a nagy techcégekkel. Azok kézzel, lábbal kapálózni fognak két irányba is. Egyrészt megpróbálnak olyan helyzeteket, és uh, ilyen uh, narratívákat teremteni, amiben lehetetlen hozzájuk nyúlni. Olyasmire gondolok, mint amikor az talán tavaly előtt volt, amikor Mark Zuckerberg bejelentette, nagyjából pont akkor, amikor a kongresszusi meghallgatások voltak, és egyeseknek eszébe jutott, hogy fel kéne darabolni a célt, tehát le kéne választani a nagy baby vagy gyerekmárkáit. Ah, gyerek, ah, értitek, hogy mondom? Igen, igen, a, a, a Facebookot, a Facebook for kids a Facebook babyst t és a Facebook nem, Strollert. Nem, úgy értettem, hogy a Whatsappot, meg, meg az Instagramot, úgy értettem. Szóval, hogy, hogy akkor ugye öcsüke bejelentette, hogy... Öcsüke. Akkor jól hallottam a szót. Egyébként lehány nem? Leány. Ezt a szót kerestem. A gyermekvállalat Igen. értelmetlen lehangolkoztatása közepett. Igen, Na, szóval, hogy, hogy akkor jelentette ugyebe, hogy, hogy hát a közös messaging platformra kerülnek ezek a messengerrel. Nyilván azért, hogy nehéz, nehezebb legyen utána szétdarabolni, és nem a tetségestés vágyával. Szóval egyrészt szerintem fognak ilyeneket lépni, hogy a saját feldarabolásukat, meg megbüntetésüket, meg felelősségre vonásukat meg nehezítsék, másrészt pedig fognak, gesztusokat, vagy akár annál is többet tenni annak érdekében, hogy kevésbé utálja őket mindenki. Mm, kevésbé utál, mehetünk tovább? Mert akkor mesélek. Mehetni Az a saját élményem. Na, mesé. Sokat beszéltük már reklámblokkolásról. Igen. És uh, ilyenkor mindig megkaptam azt, hogy hát egy rendes geek az Pyhold telepít a hálózatára, ami egy saját DNS kiszolgáló, ami helyben eldönti azt, hogy ez egy olyan DNS-kérés, ami egy reklámszerver felé irányul, és kidobjuk a fenébe, elirányítjuk a Dev0-ba, vagy egy olyan domain lekérés, egy DNS lekérés, aminek van értelme, és akkor lekérjük egy domain szervertől, és kiszolgáljuk a ház a gépeknek, okozunk egy kis késedelmet, ezzel pár millisekundomot, de cserébe kisebb forgalom lesz. Plusz nem jutnak át a reklámok, nem kell reklámblokkolót használni hasonlók. És azért pályhol, mert hogy egy Raspberry pi kell ezt futtatni. Pontosan, nekem pedig volt egy ilyen hát sokfelesleges akatrészt alka, tartalmazó beri pályam a, a fiók alján, egy 1-es B verzió, ami sikítva pont annyi memóriát tartalmaz, ami már hajlandó, ezzel tudsz elfutni. Plusz van, egy a lett meg egy infrakamera, amiket nem a momentál semmire, pedig egy infrakamerás DNS-szerver. <gül> Na mindegy is. És akkor valamelyik estén nem tudtam aludni, forgolódtam, meleg is volt, és így gondoltam, hogy itt valahol csak találok a fiók másik alján egy mikro SD kártyát, és akkor majd összerakom ezt szép csendesen az ágyban fekve laptopozva. Ami nagyrészt így is nézett ki, csak fel kellett kellett 15 percenként, mert mindig elfelejtettem dolgokat beállítani, hogy csak a kártyán lehetett a fájlrendszerem módosításával egy olyan gépen, amit nem értem el a hálózaton, hiszen az SSH-t nem engedélyeztem akkor még. Na no, mindegy is, ilyet kizárólag hülyék csinálnak, és a hajnalban pedig a különösen hülyék. A végére összelőttem, elkezdett működni nagyon szép, szűrt minden, beállítottam a rúteren, hogy ez a DNS-em, és lefekültem aludni majd a négykor. Másnap, mint a kisangyal ment az összes gépen, leszettem a reklámblokkolókat, rájöttem, hogy ezzel a, egyrészt összehallja magát a totákár, mármint, hogy elkezd sikítozni, hogy reklámblokkoló futnálod be se lehetett engedni sehogyan, de ezt telegramunkon megoldották, és másrészt, amire rájöttem, hogy, hogy a YouTube reklámoknak a blokkolás sincsen megoldva Emiatt bármit nézek, két és fél percenként egy rákos uh, délbelorosz kisfiú beszél hozzám, hogy nem jó rákosnak lenni, ami jelentősen rontja YouTube használati ilyen, mint. Ezt végül a YouTube prémium legattintásával oldottam meg egyelőre. Nagy, nagyon, nagyon komoly szoftver teljesítmény. Én is így csinálom, csak mondom, és fantasztikus érzés. Érzésnek nem rossz értékajánlatnak borzasztó. Tehát egy gyűlölöm a YouTube prémium ötletét is. Ez a Szi régen volt egy jó szolgáltásunk, most direkt elbasztottuk, hogy fizethessél azon, hogy azért, hogy megint jó legyen. Közi. Jó, de mellette ott megkapod a YouTube Musicot is, ami egyébként teljesen kell a halálnak. Hibátlan. Na, de ez pont olyan jó, mint a Spotify. Igen, de van egy Spotify, mint használok a Na, Igen, ez egy hibája a rendszernek, igen, ezzel én is küzdök, hogy most mit kezdjek el. A... Néha, néha bemegyek a YouTube Musicba, csak azért, hogy. Szegény, ne érezze már, hogy elhanyagolom. Na igen, kb. ez. Mindegy is, ezt ezzel magamnak kipipáltam, hogy oké, okay, ez, ez megvan oldva, hogy nem is lett olcsóbb tőle az élet, de 1700 forint mittam én egy hamburger, oké. Okay. Fizettem a tartalomért, úgy fizettem, persze, hogy nem jut el a youtuberekhez ez a pénz, hiszen azok jelzem most utána a Patreonokat indítanak a magyar youtuberek, mert rájöttek, hogy nem fel a játék. És láttam, hogy ez jó, és boldog voltam, és örvendeztem vala. Majd hajnal egykor széthalta magát a hálózat, semmi nem ér semmit, már a kábelmodel sem tudok felmenni böngészőből. Nem mondom anyád, netkimaradás van-e? Nincsen. Minden működne egyébként. Tehát minden működik az én hálózatomon kívül. Leszettem a p t nagy nehezen elértem a routert, átállítottam a DNS-t egy, hiszem, Google DNS-re. Ahogy az újraindult, annak kezdve elértem a saját hálózatomat, felkonfigoltam mindent úgy, ahogy régen volt a Pi berakása előtt. Aztán beüzemeltem a pit, visszamentem, akkor már elértem azt is. Visszamentem rá, és azt néztem, hogy iszonyatosan hihetetlenül magas a terhelés az eszközön. Kikapcsoltam az egyik logolási fajtát az ott tök jól megy, mindent. Annyi, hogy a router osztja ki ezt ennek a DNS-nek a címét, hanem kézzel van a több gépen. Mert így egy perc alatt meg tudom javítani, ha megint lefagyna. nem egy fél órát izzadok felette. És amúgy ez egy tök jó cucc. Tehát miért az ember vele egy másfél napot Onnantól kezdve nagyon szépen, nagyon kultúráltan elketyeg egy lényegében nullás hardveren, és most meg tudom mondani, hogy a DNS lekéréseknek a 19,3%-a minden reklám szerverek felé, ami azért sok. Sok, de én többre számítottam volna, Na, de sok. Még ez is sok. Nagyon sok, és ez csak két gépen, mert az összesen még nincsen beállítva. És most így király, és ez 0,1-es load fut, tehát hogy okés. Ugyanakkor, ha valaki még egyszer azt javasolja nekem, hogy bármilyen végfelhasználónak adjam oda ezt, hogy de old meg pályhollal, akkor a be fogok belefulladni. Igen, ez nem, ez kifejezetten szakembereknek szóló megoldás, de ez így van egy sima Wi-Fi rúterrel is, tehát ahhoz sem szabad hozzányúlnia az embernek jelentősebb informatikai múlt nélkül. A tp nek a Dekó sorozata, ami mes- mes rúterek, azok nagyon kultúráltan telepíthetők, üzemeltethetők hihetetlenül tetszik. Nekem fájdalmasan buta a konfig felületük, de hát valójában ez az, hogy csak azt lehet rajta beállítani, hogy szükség is van, és nem lehet elpöcsölni mindenféle dologgal, azt is mobilabbból teszed ráadásul, hmm. de hogy jó. Megjegyeztem ezt a tanácsot, akkor a Pi az most már nálad üzemel, visszatérhetünk, mi fog történni 2021-ben fejezetünkhöz, vagy ez majd egy ilyen visszatérő kanyarom lesz nekem mindig. Ez igazából kapcsolódik, mert arra kíváncsi vagyok, hogy mondjuk egyszer a, a Totákár, amire nem tudok momentán előfizetni, és ahol csak a reklámot tudnám engedélyezni, annak lesz -e olyan csomagja, ahol, ahol én pénzt adok azért, hogy ne, ne kapjak reklámot. Vagy a 24, amiről korábban beszéltünk, annál lesz -e olyan, hogy itt van a reklámmentes mód, de akkor cserébe a reklámcikiket sem kell elolvasnod. Nem rejtjük be a tartalom közé a, a natívot. A 444-nek most elindult a hát ha nem is a fizetős, de az a, az a része, ami már ilyen tartalomnak tűnő dolog, ami a körtagoknak jár, dokumentumfilm, a podcast azt szabadon hozzáférhető, és annyira durván nem is jó, de ha valaki szereti, hogy újságírók beszélgetnek aktuális hírekről, akkor végül is egynek okés. Tehát a hét egyik bejárását, ha majd megint járunk munkahelyekre, akkor azt lefedi az, hogy, hogy, hogy up, Winkler meg valakiket még odaültetnek melléjük, az beszélget, arról, mi történt az elmúlt héten és hogy lesz ott valamilyennél kontentebb stratégia, mondjuk. Ilyen szempontból én sajtót sokat várok ebben az évben. Na, ezt akartam mondani, hogy pont az, amit elmondasz, az egyébként arról szól, hogy Magyarországra megérkezett a fizetős tartalom, így úgy amúgy mindenki mással próbálkozik, mindenki próbálkozik valamivel, és hogy 2021-ben ez így ki fog, for... nem, ez kiép fogja forni magát, nem fog kiforni szerintem, nem lesz megoldás, de közelebb kerülünk ahhoz, hogy hogy a fizetős tartalom egy, egy valósággá váljon. Én ezt fizetősnek még nem nevezném. Ne nevezt fizetősnek, de... Előfizetős. A, legyen előfizetős, hát vagy az előfizetés különböző féle érten. módjai. Tehát általában a pénzt adunk online újságnak valamiért, ez, ez úgy elkezdődött, ez úgy nagyon határozottan elkezdődött. És ez egyébként amúgy nem olyan rossz szerintem. Ez a világban is nagyot fog menni most már, azzal, hogy minden marhaságért fizetünk 8-9 dollárt, már mint mi, akik intenzíven használjuk a webet. Úgy értem, munkához mindenféle alkalmazásokat is használunk, tehát nem csak böngészünk. Nekünk ez már egyáltalán nem fura, hogy fizetni kell valamiért. Egyébként nekem még mindig nem áll rá a kezem, tehát sokkal előbb fizetek elő egy szolgáltatásra, mint egy tartalomszolgáltatásra. Miközben a tartalomszolgáltatást tudom, hogy több ember több költséggel készíti. Nekem meg az árazással vannak bajaim. amivel Az árazással, tehát hogy árazással. Vannak dolgok, amik, amiknél oké, ez a 10 dollár per hó az egy aláírató jó összeg. Van egy magazin fizetésem, vagy valami. Amikor valami annál kisebb dolog kerül, még mindig egy pizza árába, viszont hogyha összeadom az összes ilyen apró kisebb dolgot, akkor hirtelen 30-40-50 ezer, tehát egy egy lakásrezsiján jön össze ö, ilyen előfizetésekből, ott az ember elkezd gondolkodni, és aztán vannak a, vannak a, a nyugati sajtótermékek mondjuk, ahol meg inkább 10-20.000 forint lenne egy hónap, ami meg a nem fér bele kategóri igazából. Igen. Nem azt mondom, hogy itt a megoldás, és 2021 végére kialakul egy rendes fizetős online sajtópiac, ettől még messze vagyunk, de hogy az elkezdődött, tehát az, amit egy évtizeden át mondott minden felelős szereplő, hogy a magyarok nem hajlandók fizetni tartalomért nem lehet megpróbálni a fizetős tartalmat, mert bele fog bukni, aki megpróbálja. Ezt a határt, ezt sikerült átugrani. És ebben nyilván 2020 saját lagossága elég sokat segített. Na mindegy, szóval, hogy ebben, igen, ebben, ebben lesznek, lesznek változások. Ilyenkor sose felejtsük ki, hogy egészen más lenne a lányzónak a fekvése, a világnak a képe, a csillagok állása, a konstelláció, annak idején az Index nem ugrik ki a Pianomédiás üzletből. Nagyon várom azt, hogy ezt a sztorit egyszer valaki tisztességesen megírja források alapján, és nem csak, nem csak három sör után vennék el az újságírók. A, a média szakmában kevésbé járatos hallgatóknak meséljük el, hogy média egy szlovák, vagy cseh? Én azt nem szlovák. Szlovák cég volt, aki azt tudta, azt próbálta ki először saját hazájában aztán úgy volt, hogy nálunk is bevezetik, hogy a, összegyűjti a legnagyobb online- sajtótermékeket, egy közös fizetőfal mögé e, rántja be őket, és, e, és így módon az egész, vagy a prémium tartalmakat beviszi egy előfizetés mögé. És ezt sokszor megpróbálták összehozni mindig valaki az utolsó pillanatban kiátrált azzal, hogy azt, azt mondta lényegében, hogy Hú, az nagyon vicces lesz, amikor mindenki fizetős lesz, csak én leszek ingyenes akkor én fogok nyerni, akkor engem olvasnak, majd a legtöbben és csodálatos reklámbevételeim lesznek. És a, a legutóbbi, amikor végül végképp megdőlt ez a, ez a magyar álom, az igen valóban akkor volt, amikor az index ugrott ki az utolsó pillanatban, az már lényegében kész összekalapált megállapodásból. Igen, de hát mi vagyunk az, az ország, ahol a fogoly dilemmát nem sikerült megoldani, bár külön Wikipedia oldal volt már akkor is. Mi az a fogoly dilemma? Az, amikor kettő fogoly van, és bemegy a tárgyaló mind a kettőhöz, és elmondja, hogy hát figyelj, hogyha nem vallasz semmit, akkor kapsz három évet, ha feladod a ha haverodat, akkor elmehet szabadon, ha a haverod felad téged, akkor ő megy el szabadon, és te tíz évet töltesz nappal követ törve, délután pedig csírizzel, összeragasztal a széttört köveket. És hogy ebből a jó ö, kimenetel az, amikor az ember nem mond semmit, és mind a ketten három éve alatt szabadulnak. Ellenben, hogyha nincsen ennyi bizalom a piacban, akkor akkor valaki felrugja meg a megállapodást, és mindenki már szívni fog. Így. Na jó, de ez csak egy volt. Vársz-e valamit kelt 2021-től gadget fronton? Olvasom a héten egy cikket, tök máshoz, másról szól, de ide fog kapcsolódni, amely szerint akadozik az autóiparban a gyártás, mert nincsen elég chipjük, és egy modern autóba akár 3000 darab csipre is szükség van. Ellenben tavaly, amikor úgy látszott, hogy bizonytalan a, a az autó-gépjárművek előállítása, akkor a Just In Time logisztikának a szabályai szerint itt lemondtak különböző megrendeléseket. Hát előbb az autógyárak az autóipari beszállítóktól, az autóipari beszállítók pedig a chipgyártóktól, magyarul a tajvany TSMC-től. Aztán, amikor felpörgött, addigra volt egy gadget boomer, a világ rájött arra, hogy szükség van laptopra, webkamerára, stb. stb. stb. stb. amibe chip kell. És az autógyártók most egy három hónap késéssel tudnak új csipszeletményhoz jutni, amivel csúszik a mindennek a legyártása, hiszen elég egy processzor ahhoz, hogy ne legyen kész a, a, nem tudom, az új golfod. Magyarul szenvedni fognak, mint a kutya, még legalább negyed évig, de inkább tovább. Mert egyébként csipgyáret építeni ez nem evidens dolog. És azt várom, hogy ez tovább gyűrűzik. Aha. Mint ahogy az látszik, hogy most drágább például a használt videokártya, mint egy fél éve az új volt. Tehát, hogyha akkor, akkor bementél és elhoztál egy csomó nem tudom, akkor most dupló áron adhatod el, úgyhogy közben semmit nem csináltál. Hát ez a kereslet és kínálat igazi klasszikus példája, hiszen az új e, GeForce kártyákat nem lehet megszerezni dupló áron sem. Ami a dupló ár egészen nevetség, és pont most láttam egy tesztben egy, e, egy e, új GeForce 3070-est azt hiszem, ami ugye a, a csúcskártyának a nép népi mindenkinek elérhető változata, úgymond ez a mindenkinek elérhető változata a sok százezer forint, és a kártya úgy néz ki, ahogy régen egy számítógép nézett ki körülbelül. Ez annyira vicces, hogy amikor tehát amikor én utoljára láttam ilyen játékra és optimalizált grafikus kártyát, vagy fogtam ilyet a kezembe, akkor az egy vékony nyák volt ráforrasztani a IC, meg egy csatlakozó, most meg úgy néz ki, mint egy, nem tudom, mint egy fél mikrosütő, körülbelül három ventilátorral, mindenféle világító ledekkel, és tényleg az egész úgy néz ki, mint hogyha kisebb tankokat is lehetne vele hajtani, és az ára is annyi, amennyiért én soha az életben nem vettem teljes számítógépet sem magamnak. 172 csak nem lehet kapni. Hát igen, és ezért ilyen 350 ezer körül listázzák most be, és nem lehet kapni. És vannak a nagy testvérek, azok még drágábbak. Uff, azt a hét Na, De azt hiszem, a nagy mondta, mondtam ezt a 354%. 400 A 30, 30 eset néz, nem követem. Van valami a gépemben, azt hiszem, hogy 1660-as, vagy valami ilyesmi. És majd, amikor a legközelebb a teljes gépet cserélem, akkor hajnodolszak belevenni egy új videókártyát egy másik uh -huh. dobozba. Majd pedig ennek a, a mostanak az elején rálagasztott IBM z Systems. Chrome amit egyszer egy IBM-estől el, mert már akkor is vicces ötletnek tűnt ráragasztani. Na, de szóval, 39 es 1,1 millió forint. Úgy, úgy. Azért valószínűleg már játszik helyettem. Hát, ha, vagy, vagy mondjuk, hogy játszik helyetted, és mellette bitcoint bányász. Na, a bitcoin az a vicces lesz idén. Most megint hullámzik, de egészen magasan csinálja. Igen, és valami olyasmit olvastam, hogy elérte a kapitalizációja 19 ot Értelmes mondat, hagyta el a számot? Ö, nem, de nem baj. Elérte a kapitalizációja nem tudom hány millió dollárt, lehet, milliárdot talán, ellenben a bitcoin ról nem nagyon lehet beszélni, mert hogyha kibányázhat bitcoinak összességét felszorozzuk az aktuális árul, akkor tényleg kijön egy szám. De az, hogy a kibányázhat bitcoinak közül mennyi nincsen elhagyva, éppen azt például nem tudjuk. Értem. Jó, minde ez inkább akkor csak egy ilyen szám, amivel így lehet valamit arról mondani, hogy a bitcoin jelen van-e, vagy mennyire van jelen. Bár értem, hogy ennyire nincs jelen, tehát erre pont nem olyan jó. Ö, igen, továbbra is egy, egy nagyon szórakoztató, spekulá spekulációs jószág, amíg nincsen benne szerintem jelentős pénzed. Meg lehet ilyen megalapításokat tenni, mint teveszer kilométer egyenlő bal. Szóval akkor a bitcoin idén érdekes lesz, izgatottan fogom és értetlenül is nézni egyúttal. Én csak azért is akarok gadget fronton mondani dolgokat, hogy mik lesznek idén. Szerintem, egyre szerintem hát az látszik, hogy a hajlított, hajlítható, hajló, feltekerhető kijelző, tehát a kijelzőknek a rigiditás vesztése, az lesz 2021-nek a nagy bűvszava. Hajtad belőle a legmagyarabb szót egyébként, csak az, az leminősíti az egészet. Felcsévélhető? Nem. Törik? Nem. Mi? Akkor a nem görbe. Tom. Ja, igen. Görbülő. Tehát a görbe telefon, a görbe tévé, valamint a görbe laptop. Így-így, ezek mind jönnek, sőt már itt vannak, de hogy ezek így meg ragadni, és hát ha hihetünk a plegykáknak, akkor ugye lesz Apple telefon, amit szét lehet hajtogatni, és azért azt Elmondhatjuk szerintem most már bátran az elmúlt évek tapasztalatából kiindulva, hogy ha az Apple megcsinál egy ilyen új technológiai irányt, akkor az azt jelenti, hogy az már ott tart, hogy már érdemes az apple megcsinálni, tehát hogy az elért, elért a, a biztos felfelé növekedés útjára. Olyan is volt már. Hát azért többnyire olyan szokott lenni, hogy mostanában az Apple addig vár azzal, hogy, hogy a rendszerébe befogadjon egy technológiai újítást, amíg az már-már unalmasá válik, olyankor jön ő, és megcsinálja nagyon nem kínai minőségben ugyanazt, és akkor azt mondod, hogy ja, értem már, hogy mire jó végre, az okos óra, vagy a, mit tudom én, az a OLED kijelző. Hát azért még mindig van Apple TV, amit élő ember nem használ. Vagy kiszálltak a hálózati, az otthoni hálózati eszközök piacáról, vegyél bármilyen szart, mert majd csatlakozunk rá a mi AI miközben annak idején ebből egészen jókat gyártottak. Hát jó, csak az Apple TV, az, az pont az arra illik az elejírás, amit mondtam, hogy már mindenkinek a kutyájának is van saját TV okosító kis dobozkája, amik nagyon olcsók, és nagyon esetlegesen működnek, és akkor ezzel szemben van az Apple hasonló dobozkája, ami iszonyú drágán, nyilván retcenés nélkül működik. Jó, de ezzel 13 éve szenvednek. Jó, igen, ebből ők korábban kezdtek bele, az igaz. De szerintem egyébként ez nem, egy, nem egy sikertelen termékkategórián álluk. Nyilván nem használják olyan sokan, mint az iPhone. De nem, nem is az, amivel ugye el szoktak büszkélkedni, hogy és drága barátaink, van az Apple TV-e, az Apple Netflix-et lehet nézni. Aminek mi a neve? TV Plus azt hiszem. TV Plus. És az egyik legsikeresebb, legnagyobb növekedést produkáló streaming szolgáltató volt 2020-ban. Nulláról könnyű növekedni. Ha, igen. De ott onnan minden felfelé van. Igen, igen, de hogy minden várakozást is felmúlt a növekedés. Plusz egyébként tényleg vettek oda egy-két jó sót, meg volt, voltak minden bizony a mások is, amikre elő voltam fizetve egy darabig, nem emlékszem a címükre. Nem tudom, hogy tudtál előfizetni, hogy elő nem lehet, nem lehet. De, hogy a fenében, egy magyar felélt is volt hozzá. Ja, persze, TV plus elő lehet, sőt, igen, igen, igazad van. Én is elő vagyok, hiszen csak kellett hozzávenni valami elpült terméket, és akkor egy éves előfizetést kaptál. Aha, én fizettem érte hónapokon keresztül, hogy megnézzem ma az emberek, a asszonyok a holdra szállnak ott, valamint a asszonyok... The Morning Show. Igen, igen, igen, televíziót csinálnak. A asszonyok híradót vezetnek. Érdekes, én nem, nem úgy néztem őket, na mindegy, nem, nem hagyom magam eltéríteni. Az összes én hírműsors nyilálós sót meg szoktam csinálni, mindegyik olyan mélyén gyökerezik a realitásban, mint a Frozen. De nagyon szórakoztatóak. Szóval nem hagyom magam eltéríteni, és igenis ki akarom mondani, hogy ha az Apple hajlítható, kijelzős bármit fog csinálni, akkor onnantól kezdve hajlítható, kijelző lesz az új notch, vagy valami ilyesmi. Bocsánat, beszélni nyugodtan tovább, kialakítom a hajlítható, kijelzős munkaellomásomat. Te itt hajlíthatod a kijelződet? Hát te tudod. Igen, most beállítottam V-alakba a két monitort, szinte kész van. Alacsony mintavételt vételezéssel teljesen görbe. Értelek? E, igaz, eltűnt így a fejednek a felső része, de ez igazán apró hiányosság. Igen, mert felé raktam egyik a lebegő polcot, ahol a szárjain vannak. Szóval lesz ez a dolog, hogy a kielzők majd mindenféle módon görbülni fognak. Ez szerintem nagyon jönni fog. E, meg én azt várom, hogy lesz szemüveg, valami komoly, ilyen kevert valóság szemüveg. És azt várom, hogy valamit fogunk tudni az Apple Autóról is. A szemüveged nagyjából 5 éve várod. Igen, igen. Az Apple Autót azt az egész világ várja, de 25 éve. Ez mind így van, csak most de úgy tekint, tűnik, hogy biztosunk hogy... második eljövetelét éve várjuk. Tulajdonképpen 25 év az. Hát, Kedves sem, lónak a fasza, Igen, igen. Jó, mi jöhet még? Jöhet-e bármi érdekesség az androidos világban? Innen nézve, ahol én ülök, nem látszik semmi. Azért. Az éggyett a világon semmi. Tudod, mi vált közművé? Az telefon. Hát jó, de az nem úgy vált közművé, ahogy egy vízszolgáltatás, mármint az vezetékes víz. Nem, úgy vált közművé, mint egy vízóra. Soha senkit nem izgatott fel, hogy hm, új vízórám van képzelt. Azt a mindenit átmehetek megnézni. <hály> hát ez igaz, bár azért szerintem egy telefonkészülékre egy kicsit nagyobb a ráézgulás és ez már a lépcsőházból leolvashatós sonda. De sokan próbálkoztak 2020-ban azzal, hogy valami módon megkülönböztethetővé tegyék a telefonjukat, és hát keveseknek sikerült, és kevés modellnél. E, tudod, kinek sikerült egyébként? E, Huawei-éknek. Azzal, hogy nincsenek rajta Google szolgáltatások? Nem, azzal, hogy jól emlékszem, akkor ők azok, akik rá a kép aljára, ki nem kapcsolja a paraszt, hogy a Huawei ilyen típusú telefonommal csinálva a kép, és még ráraknak egy ilyen kis ikont is, ami a kameraerendezést jelzi, ami hát pont akkor a parasság, mint a Send From My iPhone volt annak idején. Az megvan a mai napig szerintem. Hihetetlenül póri dolog, remélem már nem alapér, alapértelmezett. Egyébként tényleg elég az. Na de mindig, a közösségi médiában gyakorta lehet látni, hogy valaki nem tudta kikapcsolni a Huawei telefonjára a Huawei vízjelzés pont appot, ami miatt a telefonja azért hogy milyen telefonja van. Ez speciál felismerhető. Hát igen, ez egy kétes hírnév. Szerintem, mert az LG-nek sikerült erdetit csinálni a T-alakban kifordítható telefonnal. Az jó volt, meg egyébként a Galaxy Z Fold 2-t azt már sokan mondták, hogy az, egy, az már egy valami. Az már nem egy semmi, hanem egy valami. Én egyiket sem láttam még a vadonban. Ebben benne van az is persze, hogy 2020-ban, hogy nem mentünk sehová. Hát meg az is, hogy az e 2 olyan eszmetlenül drága volt, hogy tényleg csak az vette meg, akinek minden mindegy volt, vagy az, akinek valami fajta munkaügyi kötelezettsége volt, hogy egy kihajtható telefonnal villogjon. Igen, annak idején, amikor a Galaxy edge hozták ki, aminek a, a szélén volt 3 mm hajlított kijelző teljesen indokolatlan módon, akkor olyat, tehát azt láttam embereknél. Volt, akik megvették, hogy látszódjon a 3 mm hajlított kijelző. Igen. Ennyi, de nem, nem, nem több az állítása, mint hogy ebből még odaig sem jutottam hogy találjak embert, akinek van ilyenje. Hát igen, de azért, mert tényleg ez annyira drága most még, hogy halandó ember nem veszi meg szerintem. A majd most, majd 2021-ben majd csak figyelje itt fognak sorjázni a mindenféle módon hajló kijelzők. Az jó lesz egyébként, ezt én... Valamit, tehát tényleg bénának találom ezeket a helyetott kijelzős eszközöket egyenlőre, de mind olyan, hogy azért olyan nagyon ígéretesnek tűnik, ha ez majd egyszer tényleg jól fog működni, akkor az nem lesz rossz, hogy a zsebrevágható méretű és többnyire zsebrevágható méretben használandó telefont egyszer csak rajztáblává vagy filmnéző eszközé lehet széthajtogatni. Ez egy, ez számomra egy értelmezhető koncepció, tehát nem azt érzem róla, hogy Bő. Mi ez a baromság? Ezt készséggel hiszem, neked mindig te voltál kettőnk közül az optimista, egyébként. Amúgy ez igaz, ezt már én is észrevettem. De már De kezdem kinőni, nem? Kaptalak azon, hogy tévedésből igazad volt. Ne. Ne. Például a TikTok. A TikTokkal igen. De például a VR-ral egyelőre nem látszik, hogy igazam lesz-e, még egyik év se váltotta be a VR-hoz fűzött reményeket. Majd egyszer talán, amikor nem annyiba fog kerülni, mint egy használt melósopel. Hát, és a, szerintem ehhez egyébként közel járunk, mert most már ilyen értelmezhető áron van olyan VR, amihez nem kell egy még sokkal drágább számítógép. Tehát azért már egy Oculus Quest 2-t azt úgy meg lehet venni, ha nem akarom, akkor úgy, ahogy van önmagában alkalmas arra, hogy használjam. Ez már, ez már valahol ott van. De meglátjuk, persze, nehéz erre előre mit mondani, Nézem az árát. Leárazva 216 ezer forintról beszélünk az alzánál. Ez hát a drága hobbi még mindig, de már legalább az elviselhetően drága hobbi. Tehát ez a... Most értsen meg az összes potenciális hallgatónkat, vagy el vagyunk nélküle. Ne, ne, ne, semmiképpen. Ne bánosd őket. Jó. Tehát akkor vannak emberek, akik megengedhetik maguknak. És akkor itt abba hagyjam, és semmilyen körülmények között nem emlegetek egyedül macskával élő legógyűjtőket. Hát meg vannak, akik, mit tudom, nekik a szimulátoroznak, akiknek valóban egy nagyon jelentős minőségi váltást jelent az, hogy ezt VR szemüveggel kezdik el csinálni. Olyan akik teljesen értem ezt. Igen, bár pont a Microsoft Flight Simulator kapcsán rájöttem arra, hogy emberek még render joystickot is hamarabb veszek, mint VR szemüveget, mert a, a render joystickot, ha leosztott pizzákra, akkor még egy olyan olyan mennyiségünk jön ki, hogy ha rád dől, akkor nem nyomagon. Ez igaz, de hogyha valaki. Tehát a Microsoft Light Simulator Simulatorhoz nem kell VR szemüveg. Az tényleg csak ilyen fenszi De ha vadászszimulátorokban repülsz, vadászgépet vezetsz, akkor már kell. Ez az egyik. A másik meg, hogy a vr nak lehet egy olyan borzasztó nagy előnye is, hogy nem szükséges, hogy megépítsél egy fizikai kokpitot a emeleti szobába, ahol egyébként más nem mehet be. Szóval nem kell, hogy ott legyen ilyen öt képernyő, meg egy csomó fizikai kapcsoló, meg tudom én olyan szék, hanem elég egy VR szemüveg, ami mindezt mutatja. Én úgy érzem, hogy egyre kevesebb ebbenről beszélünk azért. Egyre kevesebbről, ebben teljesen igazad van. Inkább csak példaként hoztam, de azt nem is állítom, hogy a, hogy a VR 2021-ben tudom én, ledönti a polcokat. Inkább azt gondolom, hogy, valami, hogy hogy lesznek szemüvegek, meg lesz AR, és nem a VR fog nagyon fejlődni, hanem a augmentált valóság, az a kevert valóság. Tehát az átlátszó, félig átlátszó szemüveg. Abba sokkal többet látok, csak, csak abba is bele kell mérni dolgokat, amik nem állnak rendelkezésünkre egyelőre például, kezdve az akkumulátorral. Hát, ha bár ezzel nagyon egyetértek, de ugyanakkor azt látom, hogy épp az Apple tanította meg az embereknek, hogy lehet úgy csinálni tömegterméket, és lehet úgy rajongani egy készülékért, hogy az nem bírja ki az egy napot se akkumulátorról, ami azért tényleg a nevetségességnek a csúcsa. Jó, csak ez a hobbi termék, de hogyha mondjuk a tételzzük, hogy valamikor kinyit a világ. Jó és a csilláról is lógni fognak az emberek, és akkor azt mondja az Apple, a Google, vagy a Huawei, vagy akárki is, hogy gyermekeim, itt van a pincér AR 1.9, és adunk hozzá egy világfeltérképezős appot, meg egy asztalkezelőt, és akkor tud végignézel a különböző részléségi állapotban fedrengő emberek, és ott, hogy kihez kell adavinni a nyit, és kihez a sztellát, akkor ez a felhasználás ez már feltételezi azt, hogy, hogy a pincéretet nem kell gyakorta ezére kötni, hálózatos áramra. <hýf> Akarom mondani, mihelyt professzionális settingbe szeretnénk bevetni ezt a cuccot, onnantól kezdve a óra munkát tudnia kell a tusszak. Hát majd akkor fogja is tudni egyébként. robot robotzsoros pincéres, hú, na, alapítunk egyszer egy startupot, ha elneviszik viszik a hallgatók. Jó, jó, én tudok hozzáhozni egy messenger chatbot alapú rendelés felvételt. Nagyon jó. Aliról lehet venni kerek diszpléjek, hát mondjuk nem átlátszók még. Mindegy, már csak robotpincérek kellenek, az meg az lehet Xiaomi lehet robotparszivókból csinálni. Igen, igen, igen, kiszervezzük a munkát, Edward Snowden már tud ilyen cuccokat vezetni, és biztos, hogy rohadtul Oroszországban. Tehát <síns> tulajdonképpen egy bot kell, van az a postai vastagragasztószalag és a sörbontó. <síns> Jó, rendben. Amúgy pedig én a végére értem a 2021-es jóslataimnak, bár azt gondolom, hogy még az elektromos autókkal fognak mindenféle dolgok történni, de ott nem lesz semmi nagy áttörés. Azt nem tudom, a szemályt azt nem mutatják be, vagy az nem lesz azzal semmi, vagy se a Cybertruck-kal? Ferenc, elomaztak, akkor hiszünk el bármit, amikor konkrétan meg lehet rendelni, és már ki is szállították. És nem be az üvege. Igen, egészen. Addig porhintés bármi, amit mond. Hát jó, jó, csak de azt se tudom, hogy egyáltalán mikorra vannak ezek bejelentve már, mint hogy mikor lehet megvenni. Valamiért azt gondolom, hogy a Cybertruck az elvileg 2021-ben az kéne, hogy hozzáférhető legyen már, ha csak a tesztelőknek, vagy nem tudom, a kiválasztott youtubereknek is. De nem tudom, a szemájról nem tudok semmit, csak érdekes lenne, hogyha jönne egy ilyen kamion, egy elektromos kamion. nem a Wikipedia oldalt a Cybertrucknak, production date, 2021, zárójel, elkezdődik. Uh -huh. Hát akkor figyelj, az első példányok legőrülnek a szalagról még szilveszter előtt. Ez az ígéret. Talán 2022 az első modelléve, várhatóan. Aha, meglátjuk. Mást más nem várok. Apróságok lesznek. Azt gyanítom, hogy elérhető áron lesz jó zajszűrős fejhallgató. Ezt még, ezt még betippelném. Mit szólsz hozzá? Legyen, legyen így. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy piacra jön-e a dacia a rendkívül olcsó villanyos autója. Uh -huh. Ez a pici Duster röheyes üzékkel, specekkel. de tulajdonképpen városban teljesen jó felszereltséggel. Az izgalmas, úgy általában a piacnak az alját várom, mert hogy oké, a tetején ott van a Tesla. Ö, mint ahogy régen a tetején ott volt a mindennek a az az vagy a Maybach, azok nem izgalmasak, tehát az urak hát, ura ülnek valamiben. Ez ugyan árilag már nem igaz, ez nem igaz így, piac már nem a Tesla van. Tehát a drágábbak, vannak drágább autók, mint a Tesla. Igen, de a Tesla sem olcsó autó még. Hát van olyan verziója, ami, nem, ami csak kétszer annyiba kerül, mint egy Volkswagen ID 3 és lehet, hogy még hülyeséget is mondok, és annyi. Most más, mellett magad, vagy mellettem? Nem, melletted érvelek, csak próbálom kisebbit, ez azért a Maybach meg a Golf között nagyobb a különbség, mint a Tesla Model 3 és a Golf között, vagy az ID. 3 között, így árban. Meg, meg pozicionálásban. Igen, igen, igen, de ez csak azért, mert más, máskor vagyunk a történelmet, régen kizelló olyan emberek engedhették meg, múlnak a gépjárművet, akik végén emberekre vadáztak a saját birtokukon, most már nem így van. Jó, igen, de, de, de szóval mondjuk a Model 3-hoz képest egy Porsche Taycan, az azt sokkal drágább, vagy az Audi-nak a e-tron -E nevű terepjárója, szóval azok azért nagyobb luxuskocsik. Mindegy. Én is kíváncsi vagyok a piac aljára. egyébként ehhez hoztam is egy hírt. Ami... Mondjad, én még egy mondatot bedobnék előtte viszont, hogy amire kíváncsi hogy az eu tudja -e korrigálni és vissza tudja hozni a piacra az úgynevezett kisautót. autót. Egyelőre nem úgy tűnik, hogy igen, ez a flott átlagos, co 2 kibocsátásos, nehéz, drága, de legalább plug-in hibrides dologgal csinálta egy olyan szabályozást, amit, amit egyszerűbb átvágni, mint betartani. Ugyanakkor meg sok és nagyobb autóra valójában nincsen szükség ennek a világnak. Hát ugye az van, hogy a, ez a bizonyos EU szabályozás, ami megöli a kisautót, ez a benzines meg a dízel kisautóra igaz. Tehát ez nem öli meg a, a elektromos kisautót, úgyhogy van, tehát ott lehet, lehetnek kisautók. Az tény, hogy úgy tűnik, hogy. de azért vannak, de vannak elektromos kisautók bejelentések, meg újdonságok, azok vannak. Igen, csak az elektromos kisautónál a súlyigén is arányos a hatótávval. És? Ez most ez mi, mi mellett szól, vagy mi ellen? Hát, hogy mihelyt nem megy bizonyos kilométert az autód, és tudom, hogy lehet hosszan érvelni a hatótávpara ellen, de onnantól nem egy általános célú autód, hanem egy második autód a családnak. Esőköppenybe vásárló kocsi, stb. stb. stb. És amíg egy magyar családnak a költségvetésében leginkább egy autó fér bele, vagy többnyire egy autó fér bele, addig a bevásárlókocsi típusú kocsikkal nehéz nagy piaci részesedést szerezni. De hát ez Magyarországon nem is így lesz. Persze. Nyugat-Európában azért sokkal inkább van több autója a családoknak, és ott a második autó egy teljesen természetes eszköz. Ott az ott inkább megtörténhet Magyarországon nyilván csak a felsőbb rétegeknél jöhet ez szóba, de úgy, zér, úgy általában is igaz szerintem, hogy a, az elektromos autó Magyarországon még csak a, tehát akiknél szóba jöhet, ott nem első autónak fogják venni, vagy nem muszáj, hogy annak vegyék. Igen, mert meg kell oldanod dolgokat ö, az autóbirtoklás mellett ö, parkolását, töltését, stb. stb. Ez egyébként bármely nagyvárosban is kérdés, tehát hogy mihelyet nem családi sevezetben élsz, onnantól kezdve, sokkal több problémával jár egy ilyen autónak a birtoklása. Ez így van. Na de mi az, amit én hoztam? Hát a piac alja. Ugye eddig nem nagyon lehetett Európában hozzáférni a kínai villanyautókhoz, kábbi a uralkodó márkákat is csak az autós újságírók tudták. Ehhez képest most Németországban elérhetővé vált egy kínai villanyautó, 3,8 millió forintnak megfelelő euróért, ami nagyon-nagyon olcsó. 4 millió alá nem sok minden csúszott be eddig, talán pont a Dacia elektromos autója lesz az, ami talán becsúszik, de most behoztak egy, egy kínai autót, ami hát egy nagyon vicces történet, mert hogy hát olyan kínai autó sem nem szép olyan nagyon, de azért tehát mondjuk egy dacia nem rondább egyrészt, másrészt van benne egy tisztességes méretű akkumulátor, rendes hatótáv, valamennyivel még megy is. Na de akkor miért ilyen olcsó kérdezhetjük, és hát, mint kiderült, azért. Ja, igen, van benne légkondíj, meg parkolóradar, meg tudom én, tehát ilyenek vannak benne. Mi az, ami nincsen benne? Mi az, amit kisporoltak? Hát kérem szépen a légzsák, az egyik dolog. A másik pedig az elektronikus menetstabilizátor. Ezek ugye kötelezőek minden új autóban az Európai Unióban. Kivéve egy valami spanyol kiskaput, ami ezer darabos kontingens alatt lehet szerezni egyedi típus engedélyt ilyen autókra, már hogy autókra, úgy általában, de itt nincsen szabályozva az, hogy mit kell tartalmazon az autó, hogy így az importőr ez valahogy megkerült az eu szabályozást, és behozott egy ilyen teljes, teljes nonsens autót. Már abból a szempontból teljes nonsens, hogy olcsó is, meg meg megy is, de sajnos a törést teszte meg az adaknak az összes tesztjén, a Német Autónklubnak az összes tesztjén ilyen szédületesen rosszul szerepel, mit tudom én, egy harmaddal hosszabb fékútja van százról nullára, mint az Opel Korza nevű kis autónak. és tudom én, 60 es frontális ütközésnél teljesen meghal a sofőr, mindent minden szörnyűség van vele kapcsolatban, még elektromos öffeszítője sincsen, ami pedig tényleg már a trabantokban is nagyon nincsen, de lehetett volna. Na, nagyon fura, ez persze nem a kínai autókat hivatott gyalázni, mert kínai autóból nagyon sokféle van, és nagyon sokféle felszereltség is van, de hogy sikerült egy Európai Núlba becsempészni egy olyan modellt, ami hát nem is tudom, kiválasztana egy ilyet mondjuk egy hasonló kategóriás benzinessel szemben, Mm -hmm. Egy zárólős megidzésem lenne hozzá. Ami szerint azt mondtad, hogy ez az autó az nem csúnya. Nem, nem, nem, nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy nem annyira, vagy annál, nem csúnyább, mint a Dacia. Nem a Duster, hanem mondjuk a Logan, vagy a. Még ezt is erős neki ezem. hát ez egy, egy dévukalosz és egy uh, homokozó a szerelem gyereke. Igen, így van. Nagyjából. Nagyon jó, nagyon jól megfogtad a lényeget. A homokozó nem értem, de a Déu Kalosz-ra tényleg nagyon hasonlít. Van az a műanyagos csillogás, ennek az egész... Az van neki. Nevezzük meg egyreket szarnak. hiátusok. Igen, tehát van egy ilyen gyermekes bája, mint hogyha tényleg kis kínai gyermekek rajzolták volna, és aztán valaki megépítette. A másik pedig azt ne felejtsük el, ez a legizgalmasabb probléma vele, hogy nem minden töltő sikerült, vagy tudott kommunikálni az autóval. Ja, tényleg igen, és nem is tudom, lehet. Tehát ez dolog. Ez egy probléma mert ha mindenködtél szakad, akkor hát, benzint azt gyermekfürdöttük átból is lehet vacsolni az autóra. Ezzel szemben nagyon sok lapos nem kell, hogy ezt felnyomja. Igen. Na jó, szóval, hogy ez vicces. A piac alján nem nagyon vannak kínálat, tényleg nagyjából a, a Dacia-nak az elektromos modellje lesz a legalján. Erről már beszéltünk is adásban, illetve emlegettük hándrásnak azt a videóját, ahol az ismert elektromos autó vlogger elmagyarázza, hogy ez a Dacia az nem is annyiba kerül, hanem marad drága, és ahhoz képest milyen szar, és hogy tulajdonképpen egyáltalán nem megérős ez a Dacia, pedig elsőre jónak tűnt. Zárójel ugyanezen a villanyautó sok fan volt az a, az a hír is, hogy új dizájn jön ki, vagy új modelléve van a Tesla modellesnek és Model ami önmagában egy hihetetlenül érdektelen hír. Viszont az, hogy van itt egy fotó az autó belsőről, ami úgy látom, hogy nem fotó, hanem, hanem inkább design. Ez egy 3 d max-al készült dolog, akárhogy is. És hogy egy ilyen 60-as évek luxus motorcsónakját idézjem, hogy beleraktak egy ilyen kit kormányt. Az a klasszik botkormány, csak tűzgombok hiányoznak a végéről, vagy nem botkormány, szarfkormány. Na de ez tényleg miért beszélünk a Tesla ráncfelvarrott belső teréről? Azért, mert van benne szarfkormány. Jó. Na csak azért. A legszebb 80-as évek állom. Tehát bárki, aki akkor nőtt fel, mint például én, az szerintem erre azért rájéggol. Jó, igen, a szarvkormány, ez tényleg nagyon menő. Uuerült, azt hiszem, múltkor találtam valamit, egy kevés példányban készült, azt hiszem, azt a Martint, aminek egyrészt volt valami szarvkormány, nagyon a kormánya, másrészt pedig ami még sokkal faszább volt, hogy bolyhos beltéri szőnyege volt. <gül> Nagyjából, mintha a megnyúzott érzetterekből építettek volna autót. Ráadásul egy, egy shooting break, tehát egy kombi volt. Nem teljesen éppen nézett ki a dolog, de nagyon bátor. És szívesebben nézem, nézeket az ember ilyeneket, mint nem tudom én, olcitakat, vagy, vagy korabeli más tömegautókat. Olcitot ne emlegessük, személyes érintettségem okán. Nagy sebeket téptél fel. O, bocsánat, Skodákat. Jó, menjünk inkább tovább, már amennyiben, te már nem fogsz mondani semmit arról, hogy milyen gadget. Izgalmakat vársz 2021-ben. Én inkább kellemesen lepüldök meg majd minden egyes alkalommal. Jó az. Nem lehet, hogy még a rajzoló táblákkal lesz valami? Mi lenne? Há, hogy nem nem. tudom. Az, az Apple megoldotta drágán és tökéletesen a rajzoló eszközt. Igen, ez csatlakozott a Remarkable 2, az, az meg elinkel ugyanezt. I igen, az egyik barátom az most vett iPad-et, pensillel és oda és vissza van, hogy ezzel kaligráfiát lehet csinálni, és nincsen legje, amíg az Apple szoftvereket használja, mert mihelyett külső gyártótól származó szoftvert használja, akkor valamit csak sikerült úgy megoldani az API-ban, hogy mégsem legyen annyira smooth és fluid a felhasználói élmény, hát úgynevezett Apple történik. Uh -huh. Egy másik pedig egy pár tesztel, de azt majd, majd fogom erőltetni, hogy vesélyem még róla. Egyenőre átküldte azt, hogy lehet rajta írni, és hogy "wow", Lehet rajta rajzolni, és "wow", Majdnem, majdnem nem tudom, hogy annyiba is kerül, mint egy iPad iszonyú drága. De ugyanakkor azt látom, hogy a, hogy a kínai bevásárló oldalakon meg most már tényleg 10 dollárért dobják utána de ilyen fekete alapon, sötét-zölden rajzolható táblákat, és most már van köztük olyan is, amit szinkronizálni is lehet akár a telefonnal, tehát át tudja küldeni a képet, nem kell lefotózva digitalizálni. Jó, hát nem tudom, hogy ebből lesz, de szerintem egyébként egy olyan irány, ami, ami változhat, vagy ami megújulást hozhat, hogy általánosan elterjedté válnak a, a rajzolásra is, vagy tollas vagy tollasbevitelre is alkalmas kijelzők per laptopok, per tabletek. Hát egy ilyen 3000 forintos itt éppen előttem, azt próbáltam bemutatni a webkamerába, aztán tök nem találtam, hogy merre néz éppen a webkamera. Első körben fényességet, vagy legalábbis kontrasztot kéne növelni rajta, ahhoz, hogy igazán használható legyen. Tehát, hogy úgy nézzen ki valójában is, mint ahogy a fotókon kinéz, hogy éles zölden rajzolsz rá, nem. Valójában zúzmó zöld alapon halvány karcokat ejtesz a felületen, Ugyanakkor meg tényleg arra mondjuk tök jó, hogy felírjál rá valamit, és felmúltas telefonhívás közben, hogy akkor figyelj, csak ezt kéne még mondani, hogy és nem suttogsz egy kienkosított telefon mellett, vagy hogy összerakjál rajta egy tudó listát, bevásárló listát, hasonlót. Ez a klasszikus kínai innovációs történt. Ez most momentán nem jó még. Illetve de gyereknek oda lehet adni plus plusz grafikus hallgatóktól kaptam már olyan fotót mobiltelefonnal serelve típusú megosztás használva, hogy azt te abból a szarból hogyan hoztad ki. Amire az volt a válasz, hogy ő tud rajzolni, ami egy teljesen valid válasz, én nem, tehát egy krumplit sem tudok felismerhető módon. Valamire már jó, de azért, azért hienyiznak belőle elemek ahhoz, hogy ez elterjedjen. Ez egy palatábla most. Ha tovább tudják ezt majd tolni, az, az tök izgalmas lesz. Hát nyilván tovább tudják, hiszen minden technika megvan hozzá. Most megvan hozzá az iPadnél a tökéletes legnélküli nagyon komoly szoftvertámogatással megcsinált profi eszköz, megvan az e-papíros, e eszköz, és megvan az olcsó eszköz is. A háromból jó arányban vegyíteni és tömegben gyártani, az már igazán nem olyan nagy lépés, és akkor van egy elektronikus rajztáblánk, ami Connected is, és még mindig nem verik ki a szemedet az árcédulája. Szerintem az Pont jó ennek. Pont amellett érvelnék, hogy ennek a vegyítéshez nagyon nehéz mert az iPad az egy hardver. Ott nagyon sok processzorod van, nagyon sok homulátorral, nagyon szoftveresen megoldva. Az, ami nekem van, ez a kínai szutyók, ez egy 2032-es gombelemről működik. Felismerhető szoftver nem fut rajta. A 2032-es gombelem az az, amivel a konyhai mérleg elmegy két évet. Így van, szóval nincsen benne semmi, persze, és a kettő között van valahol az igazság. Egyébként azt is látom most a bengodon, hogy a hogy mondjuk egy ilyen szutyak, mint amit te használsz, az 25 dollárba kerül, úgy ugyanolyan, ami át is küldi a telefonra a rajzot, az 130 dollárba kerül, tehát a hatszorosa az ára, pusztán azért, mert van benne, nem tudom, mert, mert van benne valami elektronika. Van benne hát Kicsit úgy vár. képzelem, hogy igen, hogy, hogy lényegében semmi nincs a tiédben, csak hát valami tényleg egy IC kb. érzékeli a tollérintést, kapcsolgatja a pixeleket. Pontosan ebben ebbe nem lehet több. Tehát egy IC 15 cm drót, és euh, egy kis kínai férfiak rajzol a, a <gül> Igen. Na jól van, hát figyeljetek kedves hallgatók, akkor most már tudjátok, hogy mi lesz 2021-ben, úgyhogy már nem is kell egyrészt izgulni, és másrészt nem kell több podcastot hallgatni technológia témában. Innentől kezdve kizárólag a e, mély szegénységben élők felemelkedéséről fogunk beszélgetni a Meti orban. Jó, ennek neki kezdünk most, vagy? Nem, még nem. Még megfontoljuk alaposabban. Jó, jó Nem jó, csak jó, egy jó, jó. butuska szóvirág volt -e ez részemről. Kicsit megnyugodtam azért. Mondtad a banggood és arra eszembe jutott, hogy tudod mi tűnik fel? Egyrészt, hogy nagyon ügyesen követi azt, hogy mit kerestem előző este, lefekvés előtt, és azt hirtelen mm. már felkezni nagy tömegben ajánlani nekem. Tehát, hogy a Bengud meg a kis barátja, a AliExpress, az sokkal tehetségesebben játszik követős algoritmososat, mint mondjuk az Amazon. Jaj, egyébként bocsánat, hogy félbeszakítalak, ne feled szabad, de hogy 2021-ben ennek is vége lesz. A minek hát a? Hát a third party kukiket be fogják tiltani. De neki nem kell third party kukihez. Cégen belül van a teljes. Hát ők lerakják hmm. a követő kukit. Bocsánat, átfogalmazom. A követő kukit fogják betiltani, nem csak a third party. Tehát azt, azt fogják betiltani, hogy valaki a saját doményén kívülről is kaphasson információt az én vásárlói viselkedésemről. De pont ezt mondom, hogy ez nekik nem kell. Tehát, hogy ha a saját doményükön belül nézelődök, és úgy tudnak elég jó ajánlásokat megfogalmazni nekem, mert kerestem előző este valamit, és akkor most azt mondják, hogy figyelj csak, múlt, múlt este kerestél nálunk csavarkulcsot, akkor Ajánlanak neked szép csavarhúzó készleteket. Ugye, igen, ehhez valóban nem kell követő kuki, de ez meg olyan, hogy ezzel nincs is baj, szerintem ez jó, én ezt szeretem. És pont ezt akartam mondani, hogy például a kínai szerszámokból annyira szépeket dobál fel a mostanában, is csavarkulcs készlet. Fadab mert már majdnem megvettem. Uff, Még az is lehet, hogy nem szól. Nem, azt szerintem ne, az nem lehet. A csavarhúzókészletből egyébként van ilyen mikro laptop, meg telefonszerelő csavarhúzó van olyan, ami. Amivel piszok elégedett vagyok, valami német céggel gyártatták le, persze. Még biztos nem kellett rendes, igazi, kemény csavar használnod. Ritkán vések vele vasbetont. Ne, igen. Jó, engedjük el Kínát. Én is ugye csak azt látottam, hogy kitérőt teszek, és kértelek, hogy ne feledd szabad. Ezt akartam mondani. Pont, pont ide akartam kiugadni, úgyhogy nem felettem szavamat. Jaj, de jó. Remek. Na... Én egy dologról szeretném még beszélni, mert maximum 10 percünk van ebből az adásból. Remélem a, game, a gamestop -ról. A GameStopról pontosan. A GameStop annyira jó. Nagyon-nagyon-nagyon nagyon szórakozok. De mi az? Én nem, nem, nem tudtam igazán kideríteni, csak hogy valahogy megsortoltak valami játékkereskedő céget, ami 700 kal növelte meg az árát az elmúlt egy év alatt miatt. a következő történt akkor rövidbe. A GameStop az nagyjából az 576 kilobájt Amerikában fizikai uh -huh. üzletekben veszel videójátékot, meg lehet használt videójátéket eladni, meg megvenni. Uh -huh. Nem az a fajta dolog, amire az ember azt gondolja, jövő kompatibilis. ezt egyébként a korábbi ö, profit jelentéseik ezt alá is írták nagyjából. E, emiatt különböző kockázatők befektetők iszonyatos mennyiségű sortpozíciót vásároltak GameStop ellen, tehát hogyha X összeg lesüld a ö, GameShop, mi game. ja, a neve? GameStop. GameStop, igen akkor ők azon nyernek. Ez a kö kölcsönveszel most, ezért, részvényt, eladod mostani árfolyamon. Ezzel arra fogadtál, hogy le fog menni valamikor az ára, megveszed olcsóbban azt a részvényt, visszadod a kölcsönvet, nem tudom, ezer a részvényt, a kettő közti különbözött a nyereséged. Aha. Ez mindaddig működik, ez a sortolás. Ez mindaddig működik, amíg a részvénynek az árfolyama lefelé mozog. Kivétel, hogy más fektetők plusz egy raklap reddit az, hogy ki kezdte egészen pontosan, ezt most kezdik felderíteni, mert eddig az volt, hogy az internet most bosszút áll a Wall Street-en, azért ennél egy kicsit bonyolultabb a dolog, mert ott van például a Michael J. Burry féle Scion Capital. Ő az a csávó, aki a, a Big Short-ban a félszemű volt, és akit kis játszott, a szemű játszotta. Na, ő korábban vett már pozíciókat a cégben, mint egy arra számít, hogy valaki sortolni fogja ezt, és iszonyatosan sokat nyert rajta már most. Na mindegy, elkezdték feltornászni ennek a részvénynek az árát, és ha mindenki a akkor vették. Amit vesztek, annak megy fel az ára. Jó, jó, jó, de hogyha mindenki sortolni akarta, akkor hogy lehetett feltornászni? Tőkebefektetők sortolták. Kisbefektetők? Értem. Vették. Azok a vásárolták, és ezzel feltolták az árát, és így a sortpozíciókból egymás után rázódtak ki a tőkebefektetők, gondolom. Igen, akiknek most már ebben vastagon, ez bukó helyzetben vannak. Most már bármilyen pénzen vissza kéne vásárolni azokat a részvényeket, amiket kölcsönvettek és eladtak. Uh -huh. Ö, tehát most már akár meg is lenne szabadulni tőle. Nullás ez sehogyan nem fog kijönni. Ha minden igaz, akkor egy-két egy hedge fund már be bele fog dőlni ebbe a dologba. De még mindig zavaróan rendkívül raható magasan van az árfolyam a GameStop-nak. GameStop GameStop GameStop igen és már látszanak más részvények is, amiket szintén elkeztek feltarnászni az aktivista kis befektetők. De ezt tényleg csak azért csinálják, hogy baszutájának a cégek romlására spekuláló és ezért ellenszembes befektetőkkel. Nézd, ha ők olcsón vettek, és most drágán el tudják eladni a befektetőknek, akkor azon nyernek is azért. De az, hogy mindenki ki -e időben ebből a sztoriból, az nagy kérdés, szerintem nem. Tehát a franc tudja, hogy itt egészen pontosan mi történik a háttérben. Az, hogy hedgefundok szívni fognak, az, az benne van a dologban, mert hogy annak meg határideje van, hogy, hogy meddig tartanak az ő, ő sort szerződéseik. Uh -huh. És tegnap volt az, hogy azt ami hogy 142-en állt a részvény is az volt, hogy a valamelyik hedgefund 190 környékén bedől, na most 300 körül van ma, és után a papírnak az ára. Uh -huh. Hát ott, ott azért izzadva kelnek fel a párnáról már emberek. Vagy már fel se kelnek, hanem azt mondják, hogy már minek kellek fel úgy, sincs munkám. Igen. A legegyszerűbb, ami, tört, ami, ami magyarázatként szolgált, vagy ami ilyen, ilyen tanulságként levonható az, hogy, hogy az a mechanika, hogy az intézményi befektetők a saját veszteségeiket mindig rá tudják lölcsönni kis kisbefektetőkre, akik aztán elbukják a pénzüket, az most mintha megfordult volna. Ö, amire én nyugodt szívvel fogadnék ebből, hogy előbb-utóbb látunk belőle a Hollywoodi filmet, mihelyet, <gül> Michael Lewis megírja belőle kápp 5 év múlva a könyvet, de azért azt megmondani, hogy most pontosan mi történik, tehát, hogy az, az egyértelmük mellett kikever még a háttérben, azt én így nem merném. Viszont Pedig izgalmas lenne tudni. Tök szórakoztató. Uh -huh. a ahhoz tényleg rövid az élet, hogy elcsopatokat sajnáljunk. <gül> Jó, akkor ne, ne sajnáljuk őket. Én ebben benne vagyok, ennek mögé tudok állni. És a GameStop az iszonyú boldog, és mindenki <gül> pelsgőt bont minden nap. A fene tudja. Ja, ja, egyébként Elon Musk is beleszólt azóta a történetbe mert neki mindenben benne kell lenni. Igen. Azt, azt nem tudom, hát most, most kaptak egy, egy esélyt, hiszen nagyon, soka, nagyon sok pénzt raktak be a cégbe különböző emberek. Hogy boldog lenne, azt nem tudtam, ő nem lett perspektívikusabb igazából a, a GameStop. Hát most el kell adni minden részvényt, aztán C-tárnyel kezdődött és azt mondja, hogy mi, miért azt hittétek, hogy jó biznisz lesz a CD Hello. Na pont ez az, hogy ezt így nehéz az életben megcsinálni, hogy akkor, akkor kiszórjuk a nép közé a papírt hogy nem akarja senki megvenni, csak felspekulálták. Igen, és be alapvetően spekuláció történik. Tényleg az a változás benne, hogy most, most mások, mások nyernek, vagy mások a, a jófiúk, vagy van egy ilyen Robi húdos hmm. mechanikája, vagy legalábbis az, hogy a, a, azok a, azok a brokerek eddig azt hitték, hogy, hogy ők a Jani, azok most kaptak egy ilyen csomagot vagy egy karácsonyi ezért, krampuszféle virgácsot. Kb. ennyi. Kb. ennyi, akkor kb. ennyi a mai nap is. Én már nem hoznék elő, annál is inkább, mert hát végül is akkor megbeszéltük, hogy mi lesz 2021-ben, tehát lerottuk a tartozásunkat jó előre. Techfronton maradhatunk a kis kedvenc témáinknál magyar sajtó és nemzetközi politika. Úgy, úgy, úgy, úgy. Sziasztok a mert ilyet, hogy a politikai elemző, valamint mobiltelefon podcastot hallottátok, jövünk jövő héten is. Sziasztok!